Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Esere mu alej kumë të ndëruar tëri shukues, pa që jam e shira dhe begatita allaut qofshin me ju. Mirë se erdhe dhe mirë se takohemi në emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Si që edhe e dini, tashme o gjallartë të ndryshem, jam bërë protagoniste këti emisioni. Dhe i radhës është hojja jonë indëruar Fadil Musliu, i cili është imam dhe njëkosisht ligjeruas në gjamin kodra djelit në Prishtin. E selamu alikum, indëruar dhe mirë se erdhe. Wa alikumussalamu, rahmatullahi, barakatuhu, mirë si gjëtëm dhe falin dhejët përftesën që në kë Mi kemi nderin që ju kemi në studia dhe ju do të japë një përgjigje gjitha pyytjeve që tashmë nga kanë arritur në redaksin tonë. Fillim ishtë nga përshëndetin me selemu aleikum dhe i nga apë komplimente për këte emision, pyytja është kjo. Nga të regoni thotë për qështjën e andrave, a lejohon të u të regohon të tjerë vato? Ju falim nderit. Bismillahirrahmanirrahim, e falendrojmë Allahun të barek e wa taala, përshëndesim dhe i dërgojmë familjes së ti, shokëve të tu, dhe të gjithatyre që pasoj në rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Fillimisht ju falënderoj për ftesën që na keni bër dhe sa i përket përgjigjes së pyetjes së par, ajo do të ishte kështu. Padoshim se ëndrat janë një shkallë e profecisë. Për këtë në shumë hadithe të vërteta Profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon se ëndrat janë e 46-ta shkallë e profecisë. Pastaj ka edhe hadithe të tjera të cilat na flasin për vlerën dhe rëndësinë e ëndrave. Ajo që është me rëndësi të dihet është se ëndrat janë tre llojesh. Ëndrat që burojnë prej Allahut dhe ëndrat që vijnë prej shejtanit dhe andrat të cilat jenë si rezultati për ditëshmeris së njeri jutë. Arabisht, andrat quhen me dy emra. Andrat e mira quhen roja, që do thët andrat e mira që vinë prej Allahut, ndërsa termi tjetër për andra është holëm, që në përkëthim do thët makëth i rand, apo andrat të këqia të cilat rezultojnë prej shëjtanit të malkuar. Sa duhet të të regohen e, të tjirëve andrat këtë mësë mirë, nga të regon Ebu Saeedel Khuduriu radhi Allahu, anë hushok i ngushti pejgamberit sallallahu a.s. i cili thot se pejgamberit sallallahu a.s. ka thonë nëse ndokush prej josh, shef ndonje andr të mirë dhe i pëlqena jo dhe knaqet me te, atëher e, le të falendoron Allahun, se pëse ajo është prej Allahut, dhe le të atë regoj të tjirëve. Po nëse ndokush prej ju shem ndonjë ëndër të keqe dhe ka përjetuar vështirësi gjatë asaj ëndre, atëherë le të kërkojë mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala prej shejtanit mallkuar dhe le ta din se ajo është prej shejtanit dhe të mos u atregoj të tjerëve sepse nuk mund ta dëmton atë. Po ashtu eh, duhet të kihet parasysh se eh, gjatë ëndrave nëse ne dëshirojmë t'o tregojmë të, të tjerëve, atëra ata që u tregojmë ëndrat duhet të jenë ë katër persona. Apo katër ë kategori të njerëzve që mund t'u tregojmë ëndrat. ë Kategoria e parë janë dietarët. Kategoria e dytë janë mendje prjetit. Kategoria e tretë janë këshilluesit, këshilltarët dhe kategoria e katërt janë të dashurit tonë. Uh, kan thon dietari i islam këtyne persona duhet të tregohen ëndrrat sepse dietari e komenton ëndrrën me dijen e tij burimore ndërsa mendje prehti është inteligjent dhe e komenton ëndrrën ashtu si duhet dhe sa të duhet ty me ta dhon përgjigjen ndërsa këshilltari e komenton ëndrrën duke të këshilluar ty për ato që është e mirë dhe duke të këshilluar dhe duke të ta të të tërhiqur vretjen që të largohesh e, prej asaj që është e keqe. Ndërsa i dashuri, e, e komenton Andrën në atë nyrë që ajo që është të dëbëshme për ty të tregon, ajo që është të dëmëshme për ty nuk të tregon që të, tregon që të trishtoj apo të, të friksaj, mirë po heshtë dhe nuk e komenton e, me tutje. E, e, pa dyshim se Allahu Gjellëshanu hu për mes Andrëve dëshiran njerëzit e mirë të informoj për diçka që ata nuk mund të arrin gjatë për diçmërisë tyre ndërsa e kundërta e kësaj është edhe shejtani i mallkuar armiku i njeriu, dëshiron që përmes ëndrave të mbjellë frikë, dëshpërim dhe trishtim në shpirtin e njeriu dhe ta largon ato nga angazhimet e përditshme dhe t'ia merr kohën duke u marrë me ëndrat. Ndërsa nëse njeriu shef ëndra të cilat e shqetësojnë me jetën e tij të përditshme Atër e këto dhe tëtë nuk burojnë asë prej Allahot e asë prej Sheitanit, mirë po janë në garkesa tona e, të përdeqme, të cilat e, e, reagojnë edhe gjatë natës kur jemi në gjumë. Për shambull, a i cili ka e, probleme financiare, është shumë në tërshme që e, përmej zhidh problemet të cilat nuk mundet gjatë ditës që andër natën duke martë hola, apo duke mbledhët hola, apo duke shpërndatë hola. A i cili ka etje gjatë të rëditës, ka ngron ështëm i cili e ka, ka nëngarkue barkun e ti, a i sigurisë të natën ka mundësi që të shef uj apo shef shishet me uj apo çef receshme duke rjedh uj apo mungesën e ujit e kisëlloj. Ai cili ka probleme personale me njerëz të cilët i kërcnohen, është shumë normale që natën me pa njerëz duke sulmuar apo duke ju kërcnuar apo duke e rrah apo duke e mbyta porun azat. Andaj sido çet jetë ajo që është më e rëndësishme është që ëndrat e mira të tregohon këtyn e katër kategorive të njerëzve dhe ondrat e kështia të mos i të regohen, sepse ato nese mbeten të fëshehta, ato nuk mund të na domtojnë neve fare. Allah ju shpërblevë për këtë përgjigje hojëndëruar, ndërsa pyet janë e vijem është kjo. Thotë, si ndodhë që njëri u të bëj lutja dhe Allah u të mos i përgjigjet, ndërsa në surën, gafira jetë gjasht jetë thuët, zotë ju a i ka thanë, lutë moni mua se do t'ju përgjigjem. Po, Allah u gjellë në surën gafir, thëtë, uh, wakala rabbu ku më duajni este gjiblakum, inë në ledhina jes të këpiru në anë e ibadeti, se jadëkullu në gjëhenem e dakhirin. Uh, Zotë ju e ka thënë, lutë mëni mua, se on do t'i përgjigjem lutjes suaj. Dhe atate cilët nga mendje madhësia nuk me lutën mua, do t'i fosë në gjëhenem të poshtruar. Pa dërshim se lidhja më efort që eksistan uh, mes kryjesës dhe kryusit, është edhe lutja dhaja që ja drejtojmë Allahot të madhuruar. Mirë po shumë njerëz nëzitojnë, me njëherë pas dhajës dëshiron që të shef rezultatet e asaj dhajë, dhe të thëtë dëshiron që me njëherë mas dhajës të shef realizimin e asaj dëshire që aja aj, ka përraqit Allahot të barak e vëtë ba ala. Mirë po si pas mësimeve profetike të Muhamedi sallallahu alesallem, dhaja përgjigjet në tri mnyra. E para është kur Allahu te bareke وتعالى i përgjigjet robët e tij me një handan e tij. E bën sot i përgjigjet në shtambromja apo nesër apo pas nesër. E dyta Allahu e, e vënon përgjigjen e doas. Nuk i përgjigjet me një herë, mirë po në një sprovë apo në një rrezik apo në një fatkeqësi për hir të saj doje, që ka bëu sinqertë këy robi i Allahut, Allahu e ruan për i fatkeqësive të ndrushme të kësaj bote. Dhe e treta kur Allahu e vënon dhe e ruan shon këto doaqe kët lutje deri në botën tjetër. Dhe njeriu kur shkojnë në botën tjetër, pastaj së cilni për aj nesh, para afërsisht e din veten e tij se ku mundet me çan vendi i ti tij në xhenet dhe e ngritet në shkallë të larta. Ndërsa ai e din se ai nuk është por atvenash lart, por ato bukuritë të xhenetit që ka përgatitur Allahu xhallahu, dhe e pyet Zotin thotë o Zot pse unë e thëtë kaqë shumë po ngritë e mblarët, thëtë përshka këtë doave lutjeve tua të cilat i ke bërë në jetën e dynjas, dhe unë i kam ruajtur sëtë për të graduar, për të shperblujer ty. Mirë po, një përgjigje shumë të bukur e ka dhanë edhe një prej djetarve të hershme, të generatave të hershme, Ibrahim Ibn Edhemi, të cilit i këshin shkuar banor të Basras, një qytet në Irak, dhe kishin pyet Ibrahim ibn Edhemin me këtë pyetje. O Ibrahim, ne po i lutemi Allahut, ndërsa Allahu na ka premtuar se do të na përgjigjet, po nuk po i përgjigjet lutjeve tona. Dhe Ibrahim i një njerëj inteligjent, një njerëj i mençur, ju përgjigjet këtë mënyrë. Thotë, zemrat tuaja kanë vdekë në desajana. Andaj kjo është shkak pse Allahu nuk po i përgjigjet lutjeve tuaja. E para thotë, ju të gjithë deklaroni se e njihni Allahun mirë dhe doni shumë mirë po nuk po punani, nuk po bo një punë të cilat i ka urnu Allahu i madhëruar. Pas ta i thëtë të gjithë jo, po deklarani se njëfni pejgamberin dhe e duene atë dhe, po dëshmoni se e pasoni rrugën e ti, ndërsa veprat tuaja nuk përputhen me synetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem. Do thëtë nuk janë veprat, nuk janë punë konform synetit e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem. Pasta i thëtë të gjithë juthët po dëshmoni se shejtani është armiku juaj i përbetuar dhe punët tuaja po përkojnë me punë të shejtanit. Punët tuaja janë si pas mësimeve të shejtanit. Do të thëtë edhepse po e deklaroni se është armiku juaj, ju prapëse prapë po vazhdo një rrugën e ti, po e pasëni epshin, po e pasëni dëshirat lakmit tuaja dhe po e knesht një shejtanin e malkuarë. Pastaj sot të gjithë ju deklaroni se Xhenhemi është një vend humner në një, një skajër e paparë, e rrezishme dhe zjarri i Xhenemit është një zjarr i papërballueshëm, ndërsa sot po punoni shumë pak punë që ju mbrojnë nga zjarri i Xhenemit. Të gjithë ju thët deklaroni po dëshmoni se Xheneti është i vërtetë dhe i përgatitur enkas për muslimanët në botën tjetër dhe po i dëshmoni begatit qi ka e bë Allahu apo i ka përgatitur Allahu për besimtarët muslimanë, ndërsa po punon shumë pak punë për atë vend atje, për ato kënaqësit të xhanetit. Pastaj thotë, të gjithë ju, ë, po prezenton në varrime kur po vdesin muslimanët, mirë po pak po merrni mësime për atë ninë të vdekurve. Do thotë pak po përfitoni, edhe pse po e shëni se njerëzit po e lanë kët botë. Pastaj thotë, të gjithë ju, ë, po foni apo po përgojani të tjeret dhe po i qitnin shesht të metat të tjerve, ndërsa po i haroni të metat tuaja të cilat jenë të shumta. Dhe në fundë, të, të gjithë ju po dëshmoni se vdekja është të vërtet, do të arri se cilin prej e jush, ndërsa pak po përgat dit një për a dit, kur do dilni para zotit të vetmuar, duke i lonë të gjitha të mirat dhe të këshiat e kësaj bote kto janë thonje vërtet të shkelçyeshme të Ibrahim ibn Ahmed, por duke u bazuar në hadithe profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka argumente se mos përgjigjja ndaj dhove lutjeve tona është edhe për shkak të ushqimit të ndaluar të cilën e konsumojmë, për shkak të ushqimeve haram. Pastaj edhe pirja haram është një prej shkaktarëve që e bëndon që të mos përgjigjet Allahu, pastaj edhe veshja të cilën e kemi në trupin tonë është në prish kaktarve, që e bënë doan që të mos i përgjigjet Allahu Gjellëshanohu. Andaj të gjithë vlasnet dhe motrat të cilë të bojnë doa, i inkurajojmë që të mos hezitojnë në doa të tyre, le të bojnë doa, ata pa tjetër, pa tjetër janë fitimtarë. O me një herë, o pak më vonë, o po në botën tjetër. Dhe fitarisht, mas mirë që të përgjigjet Allahu më doa është në botën tjetër sepse atje kemi nevojë të gjithë për për për mënaupozgjë Allahu xhaleshanuhu. Me këtë nuk e mohoj nevojën që edhe tash në përzijtë të Allahu, mirëpo kjo është këtë një jetë të thjesht, një jetë kalimtare, jetë e shkurtër 60, 70 apo 80 vite, ndërsa atje nuk ka vite të caktuara, nuk ka kohë të caktuar. Ajo është botë e amshuar. Andaj e lutim Allahun që na përzijtë davet tona në botën tjetër, atje të na gradoj për shkak davave që i kemi bë, me këtë. Po. A do të shpërbleft pyetja e tretë në radhë hojë ndëruare është kjo. Thot një teleshikues, a lejohet të blej një mall me një çmim, pastaj të shis me çmim të dyfishuar? A e kam gjynan nëse veproj kështu? Ë, padyshim se njeriu për të mbijetuar në këtë botë duhet të tregtojë. Duhet të bëj shitjen dhe blerjen. Dhe shit-blerja është një ë kapitull të cilen e ka shtjelluar shumë bukur Allahut Gjellësha në hun kuran dhe pe i gameri sallallahu salam në hadithet e ti dhe djetarët islam e, ulema të ton të ndëruar kanë diskutuar gjere dhe gjatë. Sigurisht për shqit dhere një avlen të kemë dhe të të disa emisione para të leshikuzve tuaj, mirë po ajo që ka mund të themi dhe t'i përgjigjimi shkurtimisht pyëtësit që ka bërë pyëtjen, është e lejuar, është e lejuar shqit blerja dhe është e lejuar fitimi përgjigjimi dy fesh apo tre fesh, se kjo shkanë në basë të tradites. Për shembul, ti nuk mund të amarisht një malë këtu me 20 euro e të shesish në kin me, me 30 euro. Po të amarisht një malë të me 20 euro në kin duhet të shesish me 1 euro apo 2 euro. Dhe të tëtë nëntu me të herë ma lirë apo edhe e kunderta, mund të amarisht një malë në kin me 1 euro dhe të shesish këtu me 20 euro. Dhe të tëtë qmimet e, i caktën tregu për këtë eh uh, Allahu xhallashanu e ka lënë të lirë shitjen, ka thonë e halallahu al-bay'a u harama al-riba. Allahu, lbeja, wa herra me rriba. Allahu a ka i urëshdërirën, derisa u ka ndaluar kamatin. Dhe në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam kishin shkuar disa eh uh, shoqët e tij dhe kishin pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Apo kishin pas më mirë thanë në kërkesë, dhe i thanë oj dërguar e Allahu të i Allahut, cakto na çmimet e tregut, sepse në Medinë të do thot, nuk kishin çmime të stabile dhe ata kishin dëshirë se të kishin çmimet stabile, çmimet e njëjta. Atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pahejtuav i gameri, pa tha se tregu u atacton çmimet. Do thotë tregu është ai që tacakton çmimet. Ti mund të shme marr për shembull në një një një nj nj produkt caktuar për shemb, i cili ka vlerën në tregur kosovar 10 euro, ti mund të sh me, me shit, ti mund të me vendos çmimin edhe 100 euro apo donim euro po atë ndonjë tenton të dukesh me blej ato nuk ndodh sepse ato të tjetra të produkte shiten me 10 euro, 11 euro apo 9 euro. Aty do thotë është mesatarja. Andaj është lejuar, do thotë shitja e mallit me shëmim të dyfishuar apo trefishuar. O gjendruar Allah ju shpërbleft, unë rroj që televizikuesi tani po ndant kënaqur me këto përgjigje dha nga ju. Ne po lexojmë pyetjen e vim. Kam dëgjuar thotë një televizikues se mbajtja e arit për borra është ndalur. Ashtë kjo sakë dhe, nëse po, pëse ndalot? Gjithashtu, thot me intereson për vënjën e dhëmbit nga Ari, ashtë të lejuar kjo përbura? Po, është të vërtet se Ari për me shkujt e ometit të Muhamedi s.a.s. o është të ndaluar. Dhe të leshikusi thot pëse është të ndaluar, sepse e, e kam daluar pe i gameri s.a.s. Në një hadith të cilën e tregën Aliou radhi Allahu anhum, Thëtë një ditë për i ditësh, e, pejgamberi sallallahu sallem e mori me dorën e ti të majt mandafshin dhe me dorën e ti të djath të e mori arin dhe ingriti lartë dhe tha këto dyja jënë të ndaluara për meshkujt e umetit tim dhe të lejuar për femrat dhe tëtë të, ajo që e, ne argumentuemi së është ndaluar është fjale a profetike, salem, dhe kishtë e me mjaftuar vetëm kjo përgjigje. Mirë po, duke shikuar edhe në e, kreaturen e mashkullit, e shofim se e, arin nuk përkan, nuk qëndron bukur në gjoksin e, e mashkullit, apo në doren e mashkullit, apo në ngishtin e mashkullit, sepse në tërshmeria e, e trupit e mashkullit është të të tjetër prej trupit të femrës. Dhe pastaj në aspektin medicional, ari ndikon negativisht në gjandrat seksuale të mashkullit. Dhe të të të ndikon negativisht, ndikon në ulljen e epshit. Dhe është interesant, e njëta gjo, ndikon kret në të kondërët në tek femrat. Piksparit, dhe të të të të të të të të zbukurim, për femra dhe qëndran bukur në trupin e tyre, po ndikon edhe në, në gjëndrat seksuale pozitivisht të femrat. Pasta edhe punët e përdyshme të cilat i kryin mashkut e dhe femrat janë të ndryshme, para me ndoje një automekanik, apo një bujk, apo dikush tjetër, apo edhe një politikan, apo dikush tjetër ta markë të një are dhe ta qështu në fytë një kravat, apo një këmish, apo në dorat e duke punuar, apo duke ligjerua në fakultet, apo dikush tjetër natsat nuk përputhet me përditshmërinë e mashkullit. Ndërsa pjesa tjetër e pyetjes a lejohet vendosja e dhëmbëve të artit. Në bazë të asaj që un kam hulumtuar dhe kam lexuar, kam pad përgjigjen e dietarëve në këtë mënyrë. Nëse stomatologu konstaton se dhëmb i personit nuk duran dhe të thëtë përcelan apo di shka tjetër, ka ndë një infeksion të pashëruar, apo ka ndë një infeksion i cili e, shërohet, mirë po duke mos vendos, di shka nga dhëmë për vetë se ari. Në këto rastet, këtu jenë rastet të jashtë zekonshme, jenë jaz, rastet specifike, në këto rastet djetarët islam kanë thonë se lejohet, Allah alëm, Allah e din mas miri, por si duke të jenë argumentuar me rastin e ati e personit i cilin luft e hun e humbi hunën në luft dhe uankute pe i gameri sallallahu aleyhi wasallam për gjendjen e ti dhe e pyti se a mund të vendos një, një, një asht apo një hund prej arit dhe këta jalejoj pe i gameri sallallahu aleyhi wasallam. Në dërsa vendosja dhëmve të arit pa kurfar arsye të justifikushme jo që, që nuk është e preferuar por është edhe që sharake është dhaçë sharoqë sot kur ta takoj një njerë me katër pes dhëmbëtarit aty, ë do thotë jo që ia ja, bukuri, e bukuria, por kundra Zen do të vënit bukurinë aty i personit i cili ka dhëmbë e arrit. Alhamdulillah mkohen sot me kemi lloje të ndryshme të metaleve, të cilat mundemi të veshim dhëmbëton apo mundemi të shërojmë dhëmbëton dhe nuk janë vetëm dhëmbë të porcelanit, po ka dhëmbë edhe të tjerë do thotë, po normal për xhepin ton në kohën e sotme kishin më mjaftuar edhe dhëmbët e porcelanit. Hojtë ndëruar Allah ju shpërblef, ne i kemi edhe disa pyjtje, por tani preferoj që të shkputemi për pak qaste, për të rukthyër sigurisht në pjesën e dytë e këti emisioni, për të dhenë patyshën përgjitje gjitha pyjtjeve. Pra të ndëruar të lishikua, spondajemi për, për pak qaste, ju vazhdojnë i të shocëroni edhe me te ime emisionin ton dhe tuajin, këthejemi pas pak. <pusat> Të shikuesit rikthehemi në emisionin tonë të huajin duke kërkuar përgjigjen me mua në studio, hoxha Yoninderu Fadil Musliu për takimin në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe hoxhi ndërruar pyetja nevojmash këto. Të shikuesit, celat janë lutjet që thuhen gjatë marrjes e abdesit dhe ana u lejohet të flasim duke marrë abdes. Sa i përket lutjeve apo davave të cilat thuhen gjatë marrjes së abdesit nuk na ka rrit asgjë autentike e vërtet për i haditheve profetike apo për fjalëve të shokëve të peigamberit sallallahu alajhi wasallam apo për imamave tëont të shkollave juridike fetare. Mirpo, literatura islame ka tre hadithe të vërteta, të cilat na tregojnë se është e preferuar sunnet që të bëjmë lutje pasi ta përfundojmë abesin. Në parësi ja duhet të kuptojtë le shikuesi pyet dhe të tjerët është se gjatë marrjes abdes nuk kemi e, fakte, argumente se ka do lutje të caktuara, të cilat bazohen në hadithe profetike të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa e, kemi tri hadithe, të cilat na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se pas thellimit të abdesit është mirë që ti lexojmë apo që të këndojmë ato. E para Esat pejgamber sallallahu alajhi wasallam kush për yush merr abdes mir ashtu si duhet dhe në fund të abdesit that eshhedu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika leh wa ashhedu anna muhammeden an abduhu wa rasuluh i hapen 8/10 e xhenetit dhe është i lir të hyj përmes cilës dorë në xhenet. Pastaj Tirmidhiu në librin e tij shënon edhe një dua në lutje tjetër që e, është e preferua të thëtë besimtari pasit për fundan marën e abdesit, e që është Allahu me gjallënimin e tawabine o gjallënimin e më të tahirin, që do thëtë o Allahuim, o Zotim, bënë muë e për e atyne që pëndohen dhe e, me bënë muë e për e atyne që pastrohen. Pastaj është edhe një hadith tjetër, që ka thonë pe i gameri, salatu e sellem, kush me rabdesë dhe në fund të abdesit uh, that subhanak allahumma bihamdik e shëd an la ilaha illa ent astaghfiruka wa tubu ilaik kjo fjalë i shkruhet uh, në një fletë e cila do të çëndroj e, e pa, pa thyrë, pa prishur deri në ditën e gjykimit këto janë ato uh, tre uh, dua lutje të cilat thuhen pas abdesit uh, normalisht këto janë të konfirmuara prej pejgamberit sallallahu alejhi wasallam Në dërsa, pjese fundët e pyjtës që është analejohët me bisedu të flasim gjatë marës abdes, lejohët me fol gjatë marës abdes, sepse nuk kemi në namaz, nuk kemi të të thëtë në namaz, mërë po dhe jo të të prohët, që është në rastisë neve të shofim njërzë në vendë e kumerat abdesin abdes haune, jo nduke marë abdes, pasta i ngriten, janë ullën e për ato karrigat, ngritën, në bisedojnë, në bisedojnë, edhe ndodhë një një gabim, pastaj që ndoshta atë so që më rëzgjallë si në biseden, sa që... Ado ngatrojn abdesin edhe thahen pjesë të trupit, tërën pjesën e trupit, dhe çë nëse tërën pjesën e trupit, atëherë do thotë duhet të filluar me marr abdes rishtës, apo e, është një një praktik jo e mirë tek disa, po ata janë të pakët që gjatë marrjes së abdesit runa zot ata merren edhe me pergojime, merren edhe me njerëz të tjerë, merren me zona të cilat spërkojnë fare me etikën e muslimanit, edhe kur janë jashtë vendit të abdesit, e lerëmo kur janë duke i pastruar gjymtyrë të trupit të cëllat uh, pa fje dëshimi pa astrohen uh, mas miri duke marë abdes Pa, adha ju shpërblevë të hojë ndëruar Estelemu Alej, kom thët uh, një të lishikuese, jam një grua saksisht një nënë që jetoj jashtetit pra jetoj në Austri në Austri të regon që e ka nëj lokal ku edhe shet alkohol a e kam thët të, të ndaluar të shet alkohol në pasje e bëj për të fituar uh, Kudo që t'jemi në bot edhe në Australi edhe në Amerikën Latine Apo edhe në uh, az qëfar do shteti tjetër, ku do që t'jemi, alkoholi është ndaluar. Allahu i madhuruar në Koran, në fesën i këthët, Ja i juhelle dhine amenu innem e lëkhamru, e lëmësir, e lënsabu, e lëzlamu, rëgjësu min ameli shëjtan, feshtë të nibuhu li allakum të flihun. Që në përkëthim do të thët, o ju që keni besuar, o është ndaluar juve vena të thët pje alkoholike, o është daluar e juve bëgjozi, idhujt që i gjetat për falë. Të gjitha këto janë veprat të ndyta të shejtanit malkuar dhe Allah nuk thët se vetëm e në të ndaluara, po thët feshtë të një buhu, laallekum të flehun, largohoni, largohoni sa ma shumë për i tyre dhe kjo këshzohet. Nëse të largohes, atëre do t'jeni të shpëtuar. Pa morë për asysh ku gjindinit jeta në prendim, apo dhe në lindi, apo në vende ku nga njëherë njëri me ndonë se i imponohen haramet, nuk e lehtësën haramin me bo halal, apo halalin me bo haram. Sepse, si kur kështu të mendojmë na pasi jetoj në Austria, po në Gjermonia, po në Zvicra, po në Skandinavi, dhe më lejohet kamata, më lejohet alkoholi, më lejohet bijozi, atëre si kur runa zëtë ne për dëshojmë në, në djenë absolutet Allahot e bare kebetala. A nuk e ka ditë Allah se në vitin 2010 në Austrië në vjenë për shembul, një motër muslimane me burën saj e ka në lokalin, e ka në restoranin dhe nuk mund në bjetojnë pashitin e alkoholit. E ka ditë Allah që mund në bjetojnë se Allah nuk e ka ngarkue, se kjo thejo është e letë. Pasta edhe pe i gamberi, shumë bukur i përshkun kategoritë të cilat jenë të malkuara, të larguara për mshires Allahut. Sa që Enesi radiallahu anhu, thot se profetis sallallahu sallallahu sallallahu i ka malkuar dhe të kategoritë. I ka malkuar dhe të kategoritë të cilat miren me alkoholin. Edhe në mesin atyre kategorive përmend edhe ata të cilat e servojnë, dhe thotë e kjo është tamam ta ajo puna që bon, e bën ajo motra me burrin e vet në restorant jua servojnë të tjerëve pastaj të mallkuar sa të jenë edhe ata që e shesin të mallkuar janë edhe ata që e blejnë do të thotë janë 3-4 kategori që bien direkt në haram ky vlla me me gruën e tij sepse këta e blejnë herpë dikujt pastaj e bartin dhe kjo është kategoria e të mallkuarve pastaj e servojnë pastaj edhe shesin pastaj edhe kategoria tjetër është edhe ata që e han fitimin prej alkoolit dhe të tëtë në 4-5 kategoritë të malkurve mund të binë këta nese e shesin alkoholin. Andaj, e, restauranti është të lejuar dhe ka pje freskuse të shumët atë të cilat jenë, elhamdo lilla, ka pje energjike të lejuara, ka pije të gazura, ka pije të ndryshme të penve dhe të perimeve, andaj të gjitha këtëve në të lejuara përveç alkoholit. Andaj e, kshila ime për e, këtë motër dhe të le shikusit e tjere, ku do që janë, letë të largohen prej alkoholit, sepse alkoholit është shumit dëmë shumë, dhe alkoholit është nana e të këqijave. Bile, bile arabisht alkoholit, e, kur të përkëthejmë Shqip, i deni do me thonje interesante, sepse në Kuranë, eh përmenët e xhamrit për pastaj edhe në hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam përmenët me emrin muskir do të thotë ai që të bën të pa pa vet dijet plot ndërsa xhamri me përkthye i bën ai që ta mbulon mendjen ta pshtjell mendjen që Allahu ta ka dhënë të pastër ta ka dhënë mendje prëdsin ta ka dhën inteligjencën ti ka von gjitha këtu ndërsa ti po shkon gjitha këtu po i pshtjell nëse kom drejt me, me, me paracit një figurative, sykur me jacit një qërshaf tërtë, mendjes të shëndosh, mendjes të mirë të menqë, për jacit një qërshaf. Bëllar a beshtë mbulesës e ftyres, i thua të khimar, të thëtë mbulesës e ftyres. E qyshë mbulem ftyren me khimar, po ashtu e mbulem edhe menjen me khamër. Andaj një riu i menqëm, një riu i cili din të mendoj mirë dhe ka bindjen në zotin, nuk e bëni gjat sepse e për dëshmëria e dëshmon çartse alkooli është i dëmshëm ku njerëz intelektual apo figura publike apo politikan, të cilët masa i njeh për figura dëridikon koqja të ndritshme kur janë në ndikimin e alkoolit, kur janë të dehur, ata flasin, bërtasin, çebe sa ofendojn, nën çmojn, çebe sa i zbulojnë edhe fshecitë, jo personale, ndoshta është pak dëm, por ndoshta i zbulojnë edhe fshecit shtetërore të cilat janë shumë shumë të ruajtura prej aty në përfaqësuesve që përfaqësojnë ato institucione. Andaj elusim Allahun që të gjithat ata që tregtojnë apo të që, ata që kanë lokale në lindje apo në rendim të largohen prej alkoolit se vallahi nuk ka fitim, për kundraze është humbje. Ndoshta fiton 95% me halal, 5% e porezin pas sunit me haram në në dytë pasonin. Runa zëtë kjo është të thëtë një një rezik i, i madhë. Allah ju shëpërbliv të hojë ndëruar pyëtja 7 maradhësh kjo. Nëse jam thët i smore, a përnë të marë të imumë në vend të gusëlit? Allahu gjëllëshan hum e ka ligësue, e ka lëjue të imumin në vend të gusëlit edhe në vend të abdestit. Dhe të imumë në aspektin gjuhësor do të thëtë qëllim apo vendosëmëri për di ndërsa tejmumi nëse e shikojmë nga këndvështrimi i shariatit islam, është një adhuroim, një ibadet me të cilën i afrohemi Allahut subhanahu wa taala duke e, e prek dhëun me duart tona dhe duke i fërkuar dhurt edhe fytyrën tonë. Dhe luan dy role të rëndësishme. E zaventon guslin pas të pas, pastrimit e, e përzgjedhshëm të trupit dhe e zaventon edhe abdesin dhe tejmumi është i lejuar në raste kur nuk gjindet uj apo kur gjindet uj për nuk mund të arrim të uj përshka këtë ndonjë reziku e gërsira apo armiku apo dishka tjetër apo kur gjindet uj për dërimi ujt nuk lejohet sepse kam bet asht pak uj so që ata është për me mbjetua se s'ka ujt të pishëm në kodën shitje dhe të ka mbet për shembull 5 litra në shtëpi dhe ata janë për me mbietuti. Në këtë rastën nuk kem tash të mundsi na ket ato 5 litra me i marr edhe me upastrua. Po çfarë do të bëjmë tash? A do të shkputemi prej lidhjes me Allahun, prej namazit, prej leximit të Kuranit, prej këtyn e sandeve? Jo. Mirpo do të marrim taymum dhe kjo është do të thotë e lejuar. Po ashtu taymumi lejohet kur njerzit janë të smurr. Ka u bolka alhamdolela, mirë po është i smurë që nëse ka smunjë në ndryshme lëkurës, që nëse prejk ujtë në trupin e ti vetëm sa e përketsen gjendjen e ti shëndetësore. Në këto raste, mas miri është që të largohet prej ujtë dhe të zavëncoj larjen e trupit me tëjmëm. Apo edhe kemi ujtë për jemi në rrug, apo jemi në shkretin, apo dikun tjetër ndaj du të me pas kujdes, me i njoftu dispozita, se kur bon të apërdorim të imumin, e jo të i përdorim nga bimesht, se kishtë ndodhë një, një ndodhi e dhimshme, një, një, një fatkeci, kogja e madhe në kohën pe e pejga mërrit, sallathe sallem, kur ishin një e, ekspedit pejga mërrit me shokët e ti, dhe natën, në faktë të ditën, një personit i kishtë ra gurin kokë, ishte lënduran, dhe kur kishtë në ra me fitë, kishtë në ra A i kishte ndërru dhe të tëtë të, dhe kishte orë dhe ejakulimi, dhe dhe dalja e spermes që e obligon e, pastrimin e tërë trupit, goslin. Dhe i pyëti shok të vetë, ata i thanë që duhet me u pastruhe, dhe në përgjigje pa një huli të bëllshme. Dhe pasi që u pastruhe, ju përketsue dhimbja, ju përketsue vara dhe filluan e, të dridurat në trup dhe përfundej tragikisht vdeqë dhe kure informuan pejga mberin, sallallahu a sellem, pejga mberi o prek shumë, o prek shumë, dhe tha e kanë vra, e kanë mytë, tha i mytë Allahu, që do të të është një nj nj nj nj kërcnim shumë serios, që nuk ishtem traditin e pejga mberin, në këtë mënyrë, që kërcnohaj shogëve të ti, mirë po, tha e kanë mytë, tha i mytë ata Allahu, pse, se kanë kan dhonë përgjigje, dhe e, shërimi i, i, i mëzdijes, Apo ila që i mosdijes është pyetja. Zaten edhe popullet thët, e, kush vet, strejt. Kush pyet dhe më thonë, nuk humbë, nuk dështëtan. Hoj gjindruar, pyetja në vijem është kjo. Ashtë më mirë të të ledzojmë nga Kurani, duke ledzuar, apo duke kënduar atës i që shumica e dinë dhe përmendësh. Cili është thotë sevapi më i madhë? Ledzimi Kurani si dhe që tjetë, ka shpërblim. Ka sevap. Mirë po, ës pyetje që bëhet shpesh prej teleshikuesve edhe prej besimtarëve në fierzhamia se cila është mënyra më e mirë do cilla ka shpërblem më shumë. Në këtë çështje dietarët islam të nderuar janë të ndarë në dy mendime. Mendimi i parë thonë se është më mirë të lejohet Kurani përmendsh. Ndërsa mendimi i dytë, që këtu janë pjesa dërmuese e dietarve dërmu islam, dashtojën shumica dietarve islam thonë se është më mirë që të ledzohet Kur'an duke e shikuar atën Kur'an. Edhe e, Ibni Kethiri, Rahimeullahu Ta'ala, thëtë se mendimi i djetarve është që nëse ledzimi përmenësh të bëndë ty me qenë me i përqëndruan Kur'an dhe të keshë vëmendje ma shumë, në Kur'an, atërë kjo është ma mirë për ty dhe ka shpërblim se va për ma shumë. Po thëtë nëse e, ledzimi duke shikuar në Kur'an, të bën ty me të vëmendë shumë dhe je me i përqëndruar gjatë ledzimit, duke shikuar Kur'anin, atërë thëtë kjo është ma e mirë. Mirë po, ka rastë kër tek njerëzit për qëndrëshmëria apo vëmendja është e njejtë. Si kur e, është duke ledzuar për menj si kur letëzën duke shikuar në Koran. Si të vepruon të këtë rast, kam fanë djetar të istam, këtë rast është ma mirë e, të shikohet në Koran. Sëpse, gjithë për qëndruar, keve mendjen, edhe letëzën, plus edhe sy dëthët, shikojnë në fjalet e Allahut, të barake, vëtë ala, Allahu Alem. Pa, sigurisht. E letëzojmë para për mbylës, edhe pyvet janë e fundit për këte emision thot kërkoj mendimin se a bën që rregullojn varretat e të vdekurve siç po bëjnë në vendosjen e përmendorëve të ndryshme. Këtë ditë babai im thotë dëshiron të rregulloj babaitët i varrën dhe a është kjo ndaluar në islam? Është interesant se kohëve të fundit më të madhe kanë filluar besimtarët të rregullojn varrezat dhe Gjatë regullimit të tyre, ata po vendosin edhe përmendore të cilat nuk janë të lejuara në fenë islamë. Mirë mbajtja e vorezave është e preferuar dhe nga kahie si musliman që të mirë mbajmë. Do të të dihet ka hyhet, ka dilet, të ketë rrugë në mëstë vorezave, të hiqet a i bari i kalbër, të hiqen therrat dhe të rëthohën që të mos hynë kafështë aty. Kjo shumë e preferuar me islamë. Mirpojot as të shkohet në ekstremin e lart dhe të fillohet me ndërtimin e përmendoreve. Një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thot se e, profeti sallallahu alajhi wasallam na ka ndaluar që të bëjmë sulatimin e, e varrezave dhe që të ulemi mba, mbi varreza dhe që të ndërtojmë mbi varreza. Do thotë ndërtimi është teprisht i ndaluar. Është më tepër kur kur shkohen bëhen edhe edhe shpenzime kapitale me 1000 euro ndodh uh, eh uh, eh që njeriu të investojë deri në 10000 apo 15000 euro. Dhe kjo është ndaluar sepse shpenzimi uh, bëhet për të gjallët e jo për të vdekurit. Dhe sot në kohën e sotit nuk kanë arse të mtrit me fond tonë për babën apo për nënën apo babaj. Kur sot printi kanë lån, nuk kanë për kujdesë ndaj tyre fare. Ka raste për shembull ia kanë kryqëtitë 3 muaj, 4 muaj nuk e viziton nënën edhe babën. Çka po do më investuati? Po tani u kin investo për gjalli, në një një një një pije freskuese nuk ka çova sa ishte gjallë. Dhe nuk e kënaqe, nuk e gëzoi sa ishte gjallë. Thuvall me at guri atje, me të përmendore do ta gëzosh as sesì. Mir po, mir po, nëse ne e, kemi dënshmëri të varrezave të mëdha, çuçi kemi në kryeqytet Prishtinë po dhe në qytete të tjera. Edhe në vendet e rajonit është një gjë e tillë. Atëre si mund ta identifikojmë të vdekurin kur s vendosim asgjë? e varriti. Në këtë raste lejohet të vendoset një pllakë e vogël e cila nuk kërkon shpenzim të madh apo një gur i vogël, dhë të dihet personi i afërm që kemi aty. Dhe këtë kur e themi argumentojmë në veprimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur vdiç një shok i tij Osman ibn Medhuni, pejgambera alajhi salam tha, "Ma sillni një gur ta vendosë te koka e varrit të tij. Dhe ja sollën i gur, tha ta di se ku çndran vëllau i hem. Do të thonë këtë mënyrë edhe neve na lejohet te koka e varrit babës apo të nanës apo të vllaut apo motrës, djyshë djyshës shokut mikut Dashamirit lejohet me vendos një shenjë. Mirpo në këtë dëndshmëri të madhe të varrezave edhe guri nuk ta jep at mundësi që ta identifikosh së me kalimin e kohës, po ka mundësi të ketë gurt të ngjajshëm. Atëhere, djetarët islam të parët, edhe të kohës bashkohore, kanë thonë se në këto raste lejohet të shkruhet edhe emri i personit në fjallë. Për këtë imam të haju, thëtë lejohet të shkruhet emri i të vdekurit, në atë pëllaka po në atë guri. Këtë mendim e kanë edhe djetarët bashkohore, si Ibni Uthejmini, rrëhimatullahu ta'ala, thëtë në kohën e njerancës, Kanë shku njerëzit të vërezat edhe kanë shkrua të kanë thurë vargje, poezi kanë bo. E kanë tepruhe, para ta e është edhe ndaluar. Mirë përthëm, kohën bashkohore, kërna nuk kema të qëllim me, me thurat të vargje, me shkru poezi për të vdekurin, apo lavdata, apo diqka e të tërë, por kemë për qëllim të identifikojmë të vdekurin. Tonë lejohet të, të vendoset emri, apo mbi emri ti. Lejohet të vendoset emri, apo mbi emri ti të shkruhet të Këtë mendim e ndanë edhe djetari madhë shqiptarë në Sërudin Albani, rrahime Allah, thëtë nëse nuk arrim të identifikojmë vorin e të afrmi tonë, pëshkru e emrin, atëre në këtë rast në lejohët që të shkujmë emrin e ti përshkak që të dalojmë në grupin e matë të varezave ato të afrmin tonë që kemi ato të vdekurë dhe kjo kish me qen përgjigjja më e mirë që kanë dhënë Ibn Uthejmini edhe dietari shqiptar albani. Ha. Atëherë kohë jendruar. Allah ju shpërbleft për prezencën të padyshim për gjithë kontributin tuaj në këtë emisioni. Falnderit edhe për ju, edhe ju Allah ju shpërbleft për punën që po e bëni si dhe falnderit për ftesën që na keni bërë. Të ndryuar të rishikues, siç që është kuptuar se ne këtu do të ndajmi. Bash do takohemi javën që do të vijë. Deri ather, paq jam shëra dhe begatit Allahut të qofshin me ju. As-salamu aleykum. As-salamu <tune> aleykum